місіс Годард. Зладоля привела її саме в те місце, де в той момент можна було стати свідком, як валізу з написом "Преподобному Філіпу Елтону Вайтхарт Бат" завантажили у візок м'ясника, що мав доставити її до поштової карети. Отож усе на світі, окрім тієї валізи та напису на ній, умить стало для Гарріет порожнім місцем. Однак вона поїхала, а коли вони дісталися ферми, де Гаріет мали висадити з карети на початку широкої та охайної, посипаної гравієм стежини, яка вела поміж шпалерних яблунь до парадних дверей, то вигляд усього того, що так утішало її минулої осені, оживив спогади і викликав у неї легеньке хвилювання. Тож Ема, при розставанні помітивши, що Гаріет озирається довкола з якоюсь переполоханою цікавістю, зайве раз переконалася, що візит не мусить тривати більше запланованих 15 хвилин. Далі вона поїхала сама, аби присвяти цей відрізок часу їхньому колишньому служнику, який, одружившись, оселився в Донвелі. Рівно через чверть години Ема повернулася до білих воріт. Міс Міт, отримавши від неї відповідні напучування, вийшла без запізнення, причому ніякий схвильований молодик її не супроводжував. Вона попрямувала стежкою після того, як одна із сестер Мартін, на хвилину з'явившись у дверях, попрощалася з нею з підкресленою, як здалося, гречністю. Даремно було очікувати, що Гарріет зможе відразу щось розповісти ясно і розбірливо. Почуття переповнювали її. Але зрештою Ема витягла з неї достатньо, аби зрозуміти, що то була за зустріч і які саме почуття вона викликала. Гаріат побачилася лише з місіс Мартін і двома дівчатами. Прийняли вони її якось обережно, навіть холодно, майже весь час обговорювалося найтривіальніше. Нарешті місіс Мартін раптово зазначила, що місь Сміт, якій здалося, підросла. Отож з'явилася тема більш цікава і атмосфера потеплішала. Минулого вересня в цій самій кімнаті Гаріат і дві її подруги мірялися зростом. На стінній панелі, біля вікна, збереглися олівцеві постички і примітки. Їх зробив він. Здавалося, що пам'ятаючи день, годину і вечірку, коли це сталося, а також конкретний привід, вони також відчувають ніяковість та жаль і готові повернутися до колишньої доброзичливості та взаєморозуміння, готові знову стати такими, якими вони були тоді. Ема підозрювала, що Гарріат не відставала від них у бажанні повернутися до сердечних і безхмарних стосунків. Але тут приїхала карета, і все скінчилося. Сам стиль візиту і його короткочасність зіграли таки свою вирішальну роль. Людям, із якими вона провела шість щасливих тижнів, менш ніж півроку тому, приділили всього лише 14 хвилин. Ема не могла не уявити собі, як усе це відбувалося. Не могла не усвідомити, що вони образяться. І цілком справедливо, що Гарріет неодмінно і природно засмутиться. Усе це було дуже негарно і дуже неприємно. Багато вона віддала б і багато витерпіла б заради того, щоби Марті не піднялась у своєму становищі, хоча б на сходинку вище. Вони були настільки гідними поваги, що вистачило б і цього. Але це було лише побажання. Тож, чи могла вона вчинити інакше в цій реальній ситуації? Ніяк не могла. Вона не відчувала ніяких розкаянь. Мартінів потрібно було позбутися. Але то дуже болісний процес. І цього разу настільки болісний для неї самої, що незабаром вона відчула потребу в якійсь невеличкій розраді. І після того, щоб її отримати, вирішила їхати додому через Рендолс. Вона вже стомилась і від містера Елтона, і від Мартінів. Відпочинок у Рендолсі був конче необхідним. Задумка була гарною, але під'їхавши до дверей, вони дізналися, що ні хазяїна, ні хазяйки вдома немає. І що вони відсутні вже досить тривалий час. За словами слуги, вони, вочевидь, подалися до Гартфілда. «Який жаль!» – скрикнула Ема, коли вони повертали назад. «Тепер ми неодмінно розменемося з ними. От досада. Давно я так не засмучувалася». Вона відкинулася на спинку в кутку карети, щоб заглибитись у свої невеселі думки або щоб розвіяти їх. А скоріше і те, і інше потроху, як це дуже часто буває з натурами, схильними до роздумів і несварливими. Раптом карета зупинилась. Ема виглянула. Це були містер і місіс Вестон. Вони підійшли, щоб поговорити з нею. Вона дуже зраділа, побачивши їх, і зраділа ще більше, почувши містера Вестона, який одразу ж звернувся до неї. Здрастуйте, здрастуйте і вам!» «Ми тут трохи посиділи з вашим батьком. Приємно бачити його в доброму здоров'ї. Завтра приїздить Френк. Я отримав листа сьогодні вранці. Неодмінно прибуде завтра до обіду, а сьогодні він в Оксфорді. Збирається провести з нами цілих два тижні. Я знав, що саме так воно й буде. Якби він приїхав на Різдво, то не зміг би пробути довше трьох днів. Я був радий, що він не приїхав на Різдво». А нині буде якраз підходяща погода для його візиту. Ясна, суха і стала. Ми зможемо до насолодитися його товариством. Сталося саме так, як і ми хотіли. Така новина не могла не порадувати. Неможливо було не радіти радісному виразу обличчя містера Вестона, що підкріплювався словами і майже таким же радісним, хоча й трохи спокійнішим виразом обличчя місіс Вестон. Її переконаністю приїзді Френка передалась Еммі, і вона з готовністю розділила їхній захват. Це було захоплююче воскресіння, вже було померлої надії. Поблякле і зв'яли минуле потонуло в свіжості прийдешнього. Зі швидкістю блискавки в неї промайнула надія, що про містера Елтона вже більше ніколи не згадуватимуть. Містер Вестон повідав їй про розклад запланованих венском зустрічей завдяки якому його син отримав у своє розпорядження цілих два тижні, а також про маршрут і спосіб його пересування. Ема слухала, поздравляла їх і раділа сама. «Незабаром я привезу його до Гартфілда», – сказав він на завершення. Їй здалося, що коли він промовляв, дружина тихенько торкнулася його руки. «Нам уже час їхати, містер Вестон», – сказала вона. «Ми затримуємо дівчат». «А вже ж, їдьмо». І знову звертаючись до Еми. Не думайте тільки, що він такий уже бездоганний молодик. Бо ви чули, звичайно ж, лише мою власну думку про нього. Цілком можливо, що нічого незвичайного в ньому немає. Але в цей момент його іскристі очі промовляли зовсім інше. Ема з невинним виглядом, наче сказане її мало обходить, відповіла щось ні до чого не зобов'язуючи. «Згадайте про мене, моя люба Емо, завтра десь у четвертій годині». Таке було прощальне напучення місіс Вестон, мовлене з певним занепокоєнням і призначене лише для неї. «О четвертій? Ручаюся, що він буде тут о третій!» – швидко поправив її місіс Вестон. На тому ця приємна зустріч і закінчилася. Настрій Еми піднявся, і вона почувалася майже щасливою. Все відразу набуло іншого вигляду, навіть Джеймс зі своїми кіньми вже не видавався таким неповоротким, як раніше. Коли Ема побачила огорожу, їй захотілося, щоб скоріш розпустилася бузина. А коли вона погляла на Гарріет, то навіть у її ніжній посмішці відчула подих весни. Але запитання її пролунало не надто оптимістично. Цікаво, а містер Френк Черчилль, крім Оксфорда, буде їхати і через Бат, чи ні? Але знання географії та урівноваженість не приходять одразу самі по собі. І Ема схильно була сподіватися, що з часом Гарріет матиме і перше, і друге. Настав ранок довгоочікувного дня. І вірна учениця місіс Вестон ні о десятій, ні об одинадцятій, ні о дванадцятій годині не забувала, що мусить згадати про неї о четвертій. «Моя люба, дбайлива подруга», – подумки зверталася до неї Ема, спускаючись східцями зі своєї кімнати. «Ти завжди занепокоєна чужим комфортом більше, ніж власним». Уявляю, як ти клопочешся зараз, укотре заходячи до кімнати Френка, аби переконатися, що все гаразд. Коли вона прямувала через передпокій, годинник пробив 12. Зараз 12. Через 4 години я неодмінно згадаю про тебе. Цілком можливо, що завтра в цей час або трохи згодом вони всі з'являться тут. Не сумніваюся, що незабаром сюди приїдуть Вестуни разом із Френком. Ема відчинила двері світлиці і побачила двох джентльменів, що сиділи з її батьком – містера Вестона і його сина. Вони щойно прибули, і коли вона війшла, щоб познайомитися та отримати свою частку приємного здивування і задоволення, то містер Вестон тільки не встиг розповісти, що Френк приїхав на день раніше, а її батько якраз розсипався у гречних до надзвичайності привітаннях і поздоровленнях. Тож перед нею був справжнісінький Френк Черчилль. Про якого говорили так довго і який викликав такий великий інтерес, його познайомили з нею, і вона подумала, що не перехвалили. Це дійсно був дуже симпатичний молодий чоловік, зріст, зовнішній вигляд, манери, все в ньому було бездоганним. А в рисах та ж доготвореність і жвавість, що й в батька. Видно було, що людина він тямуща і прониклива. Ема відразу ж відчула, що він їй сподобається. Його поведінці відчувалася чемна невимушеність і готовність до розмови, які переконали її, що він приїхав, сподіваючись зав'язати з нею знайомство, і що це знайомство незабаром неодмінно відбудеться. Він дістався стався до Рендлза минулого вечора. Її порадувало те нетерпіння приїхати, котре спонукало його змінити початковий план і виїхати раніше, рухаючись швидше, щоб виграти півдня. «А я казав вам учора», – радісно вигукнув містер Вестон, Учора я всім вам казав, що він буде тут раніше вказаного часу. Я пригадав, як сам чинив у подібних ситуаціях. У подрож не вирушають повільно, мов Слимак. Людина не може не відчувати бажання виїхати швидше, ніж заплановано. А те задоволення, яке відчуваєш, заявившись з ненацька до друзів ще до того, як вони почнуть тебе виглядати, віддячує сторицею за потрібні для цього незначні додаткові зусилля. Навіщо ж відмовляти собі в задоволенні, якщо є така можливість? Сказав молодий чоловік Щоправда, домівок, де я б міг би зробити такий приємний сюрприз, не так багато Але я знав, що, їдучи додому, можу собі це дозволити Зачувши слово «додому», батько поглянув на нього з особливим задоволенням Емма відразу переконалася, що Френк знає, як привертати до себе людей Це переконання ще більше посилилося згодом Рандол сподобався йому надзвичайно він сказав, що будинок спланований дуже гарно і навіть відмовився погодитися, що він нато маленький. Френк захоплювався місцевістю, прогулянкою до Гайбері, самим Гайбері, а ще більше – Гартфілдом. Заявивши, що завжди відчував до цих місць то інтерес, який можуть викликати лише рідні місця, і що йому завжди дуже хотілося їх відвідати, те, що він не сподобався на такі теплі почуття раніше, викликало веми закономірні підозри. Але навіть якщо це була неправда, то приємна, до того ж приємно подана. В його поведінці не було нічого напускного чи неприродного. Він і справді виглядав і говорив так, наче перебував у стані неабиякого радісного піднесення. На початку знайомства вони говорили здебільшого на прийняті в подібних випадках теми. З боку Франка лунали розпитування. Вона їздить верхи? Чи придатні околиці для верхових прогулянок? А для піших? Тут багато мешканців. Напевно, у Гайбері достатньо людей, здатних скласти приємну компанію. Він бачив декілька дуже гарних будинків у самому Гайбері і навколо нього. А бали? Тут бувають бали? Місцеве світське товариство цікавиться музикою. Задоволівши свій інтерес із усіх питань, а це належним чином посприяло подальшому розвитку їхнього знайомства, Френк вибрав момент, коли їхні батьки були зайняті розмовою між собою і заговорив про свою мачуху – Відгукуючись про неї з такою щирою похвалою, таким ніжним захопленням, такою вдячністю за щастя, яке вона принесла його батькові. За її дуже люб'язний прийом його самого, що це стало ще одним доказом Френкової здатності подобатися людям, і його безсумнівної переконаності в потребі сподобатися їй. У своїх похвалах він жодним словом не перебільшив тих чеснот місіс Вестон, котрі, як знала Ема, її приписували цілком заслужено але не викликало сумнівів, що в цьому був дуже необізнаним. Він розумів, що саме буде сприйматися доброзичливо, і що саме потрібно говорити. Стосовно ж майже всього іншого, подібної впевненості не мав. «Одруження мого батька, – сказав Френк, – було кроком дуже мудрим. Кожен доброзичливість має радіти з цього, а родина, завдяки якій він отримав таке щастя – Мусить завжди вважатися такою, що перед нею він має найвищий моральний обов'язок. Френк Лайд не почав дякувати Емі за чесноти місіс Вестон, наче не розуміючи, що коли міркувати Тверезо, то напрошувався такий висновок: це місіс Тейлор сформувала характер Міс Вудхаус, а не навпаки. А на завершення, наче виправдовуючи ту увагу, яку він приділив цьому, Френк висловив своє превелике здивування молодістю та красою місіс Вестон. «Я був готовий до вишуканих та приємних манер», – сказав він. «Але мушу зізнатися, що, взявши все до уваги, не розраховував на щось більше, ніж зустріч із досить симпатичною літньою дамою. Я й гадки не мав, що місіс Вестон виявиться красивою молодою жінкою». «У моїх очах ви ніколи не зможете перехвалити місіс Вестон», – мовила Емма. «Коли б ви припустили, що їй лише 18, це прийшлося б до вподоби мені» але сама вона могла б і посваритися з вами за такі слова. «Не доведи, господи, вона довідається, що ви згадували її як гарну молоду жінку». «Вибачте, коли що не так», – відповів Френк. «Але повірте мені, галантний поклін, що, говорячи про місіс Вестон, я прекрасно усвідомлюю, кого саме я можу вихваляти, зовсім не ризикуючи тим, що мої вирази можуть видатися дещо екстравагантними». Емі стало цікаво, чи бува не виникла і в нього та сама думка, що так міцно заволоділа її уявою. А чого, власне, слід очікувати від їхнього знайомства? І як слід ставитися до його компліментів? Як до ознак піддатливої згоди? Чи як до виклику? Щоб зрозуміти його поведінку, їй потрібно частіше зустрічатися з ним. Наразі ж вона відчувала лише, що його манери їй подобаються. Ема не мала ніяких сумнівів стосовно напрямку думок містера Вестона. Вона знову і знову підмічала, як він часто поглядає в їхній бік зі щасливим виразом на обличчі. Навіть тоді, коли утримувався від поглядів, вона знала, що він прислухається до їхньої розмови. Цілковито відсутність таких думок у її батька, який був просто нездатним до необхідних для цього проникливості та підозрілості, являла собою обставну надзвичайно сприятливу. На щастя, містер Вудхаус був однаку далеким як від схвального ставлення до шлюбу взагалі, так і спроможності передбачати його. Він ніколи не страждав однеприємних думок про якийсь можливий шлюб, хоча завжди бурчав із приводу якогось уже запланованого одруження. Він і мав схильності приписувати якимось двом людям зловмисних намірів побратись, аж доки ці наміри не підтверджувалися. Ема раділа з його такої сприятливої та зручної обмеженості. Задяки цьому її батько без єдиної неприємної підозри, не очікуючи якоїсь підступності з боку свого гостя, міг тепер дати волю своїй природній приєзній доброзичливості. Та старано розпитувати про те, як містеру Френку Черчиллю далася ця поїздка, пов'язана з таким неминучим злом, як необхідність спати дві ночі поспіль у дорозі. І зі щирим занепокоєнням цікавитися, чи йому і справді вдалося уникнути застуди в чому, однак, можна було упевнитися лише через добу. Візит вічливості завершувався, і містер Вестон почав метушитись. Йому час іти. У крауні на нього чекали справи, пов'язані із заготівлою власного сіна, а в крамниці Форда місіс Вестон веліла йому зробити безліч покупок, але він не квапить нікого іншого. Його син, вихований достатньо добре, щоб прислухатися до цього натяку, теж негайно підвівся і мовив. Оскільки на вас чекають справи, добродію, то я скористаюсь нагодою і завітаю до вас. Адже за все одно доведеться робити рано чи пізно. Тому краще зайти зараз. Я маю честь бути знайомим із вашою сусідкою, звертаючись до Емми, яка мешкає в Гайбері чи десь на його околиці. Це сім'я Ферфакс. Сподіваюсь, мені не важко буде знайти їхній будинок. Хоча, здається, Ферфакс не зовсім правильне прізвище. Скоріше, це Барнс або Бейтс. «Ви знаєте сім'ю під таким прізвищем?» «Звичайно ж, знаємо!» – вигукнув його батько. «Місіс Бейтс, ми проїздили повз її будинок. Я бачив у вікні міс Бейтс. А ти ж знайомий з міс Ферфакс. Пам'ятаєте, казав, що познайомився з нею у Веймоті та що вона гарна дівчина? Постарайся зайти до неї». «Немає необхідності заходити сьогодні вранці», – відповів молодий чоловік. «Це можна зробити якось іншого дня». Але ступінь нашого знайомства у Веймуті. Знаєш що? Йди сьогодні, йди. Не відкладай візит. Ніколи не рано робити те, що належить. До того ж, Френку, мушу дати тобі пораду. Слід уникати будь-якого браку уваги до неї тут. Коли ти бачив її із Кембелами, вона була рівною всім тим, із ким спілкувалася. Але тут вона живе, у бідолашної старенької бабці, що ледве зводить кінці з кінцями. «Якщо ти зволікатимеш із візитом, то це буде розцінено як зневага!» Схоже було, що сина вдалося переконати. «Пам'ятаю, вона говорила, що ви знайомі», – сказала Емма. «Міс Ферфакс? Дівчина надзвичайно елегантна!» Френк погодився, але слово «так» було мовлене настільки тихо, що це ледь не змусило її сумніватися в його щирості. Та, мабуть, у Великосвітському товаристві існують свої відмінні критерії елегантності – якщо в цьому відношенні Джейн Ферфакс вважається посередністю. Якщо їй манери ніколи не вражали вас раніше, то сьогодні це станеться неодмінно, сказала Емма. Ви побачите її у вигідному світлі. Побачите і почуєте. Хоча ні, боюсь, ви її зовсім не почуєте, бо вона має тітоньку, що теревенить без перестану. Добродію, а ви що, знайомі з міс Джейн Ферфакс? спитав містер Вудхаус, як завжди останнім приєднуючись до розмови. Тоді дозвольте вас запевнити, що вона дуже приємна молода особа. Приїхала сюди навідатися до своїх бабусі й тітки. Людей вельми достойних. Я знайомий з ними все своє життя. Упевнений, що побачивши вас, вони зрадіють надзвичайно. Один із моїх слуг проведе вас. Ні в якому разі, шановний добродію, мене проведе батько. Але ваш батько так далеко не йде, йому треба лише до крауна. А це по інший бік вулиці». До того ж, будинків багато, і ви можете заблудитись. Окрім того, йдучи пішки, можна вимазати взуття, якщо не знати стежини. Тож мій кучер підкаже вам, де найкраще перейти вулицю». Містер Франк Чачель все ще опирався з виглядом дуже серйозним. Тому його батько енергійно підтримав його, вигукнувши. «Мій добрий друже, це абсолютно не потрібно. Френк здатен відрізнити калюжу від сухого місця. Що ж до місіс Бейтс, то для нього добратися туди з Крауна, що оком змигнути. Тож їх відпустили без супроводу. Один із них сердечно кивнув головою, інший граціозно вклонився. І два джентльмени пішли. Ема залишилася дуже задоволеною таким початком знайомства. І тепер могла коли завгодно віддаватися роздумам про те, як вони всі почуваються в Рендалзі, І перебувати в цілковитій упевненості, що там усе гаразд. ЕМА Джейн Остін, Книга друга. Розділ шостий. Наступного ранку містер Френк Черчилль з'явився знову. Він прийшов разом із місіс Вестон, до якої, здавалося, ставився з такою ж сердечністю, як і до гайберів цілому. Виявилося, що він сидів із нею вдома, що найприязніше спілкуючись, доки не підійшов їй звичний час для Моціону. Бажаючи змінити маршрут прогулянки, вони відразу ж вирішили піти до гайбері. Він не сумнівається, що можна приємно прогулюватись будь-де, але чомусь завжди обирає звичайний шлях. Гайбарі, цей просторий, бадьорий і радісний на вигляд гайбері, завжди вабитиме його до себе. Для місіс Вестон слово «гайбері» означало Гарфілд. Вона була переконаною, що і для нього воно означає те ж саме. Отож, вони відразу туди й подалися. Емма не очікувала на їхній прихід, бо містер Вестон, коли зазирнув до них на хвилину, тільки щоб почути, який гарний у нього син, про їхні плани не знав нічого. Тому для Емми було приємною несподіванкою бачити, як вони рука в руку підходять до будинку. Вона хотіла зустрітися з ним іще раз – а особливо у компанії з місіс Вестон, що від його ставлення до неї залежала їй думка про нього. Якби він не показав себе тут належно, то ніщо не могло б уже йому зарадити. Та коли вона побачила їх разом, то відразу ж заспокоїлася. Френк віддав належне місіс Вестон не тільки красивими фразами і надмірними компліментами. ніщо не було більш доречним і приємним, ніж його ставлення до неї. Ніщо не вказувало так виразно на його бажання сприймати її як друга і забезпечити її приїзд до себе. І оскільки їх візит розтягнувся на весь ранок, Ема мала достатню часу, щоб отримати правильне уявлення. Вони прогулювалися разом годину чи дві. Спочатку навколо гардфілдських чагарникових насаджень, а потім у гайбарі. Усе викликало у Франка захоплення. Містер Вудхаус дуже зрадів би, почувши, як він насолоджується виглядом Гартфілда. А коли вони вирішили йти далі, то він зізнався в бажання познайомитися з усім селищем, цікавлячись і захоплюючись побаченим частіше, ніж передбачала Ема. Деякі з предметів його інтересу викликали почуття дуже приємні він благав, або йому показали той будинок, в якому так довго жив його батько, а давніш і його дід. А коли пригадалося, що жива ще та стара, котра колись його нянчила, то Френк, шукаючи її хатину, ходив з одного боку вулиці до другого. І хоча в деякі моменти такі пошуки і огляди не мали особливого сенсу, самі по собі вони продемонстрували його приїзд до Гайбері, що якоюсь мірою робило честі тим, хто був поруч. Спостерігаючи все це, Ема вирішила, що навряд чи можна пояснити його таку довгу відсутність власним небажанням. Не схоже було, що він лише грає роль чи виставляє на показ щирі почуття. Тож містер Найтлі поставився до нього явно несправедливо. Свою першу зупинку вони зробили біля Краун-Ін. Непоказної, але по-своєму важливої будівлі, де утримувалися дві пари поштових коней, не стільки для зручності подорожніх, скільки для блага самих жителів. Нічого цікавого Френкові попутниці там побачити не сподівались. Але минаючи цей будинок, вони розповіли йому історію великого приміщення, приробленого до нього явно пізніше. Споруджене воно було багато років тому, щоб проводити там бали. В часи, коли населення було численнішим і більш налаштованим танцювати, це приміщення пронагідно використовувалося в якості бальної зали. Але ті славні дні давно пішли у небуття. І тепер найповажніша мета його застосування полягала в наданні притулку членам віст клубу, започаткованого місцевою, благородною і не дуже благородною публікою. Це відразу ж викликало у Френка інтерес. Особливо його вразило те, що це приміщення призначалося для проведення бальних вечорів. І замість того, щоб пройти мимо, він на декілька хвилин зупинився біля двох величезних підйомних вікон, котрі якраз були відчинені, і зазирнув всередину, аби оцінити можливості приміщення та поремствувати, що його припинили використовувати за призначенням. Він не побачив у приміщенні ніяких недоліків і відмовився визнати наявність тих, на які вказала його попутниці. Та ні, приміщення достатньо довге, широке і красиве. Воно здатне вмістити якраз оптимальну кількість людей. Узимку тут слід проводити бали принаймні кожних два тижні. Чому б міс Вудхаус не відродити славне минуле цієї зали? Міс Вудхаус, як і у Гайбері, все під силу. Йому вказали на нестачу місцевих зацікавлених у цьому родин і висловили переконання, що ніхто споза меж Гайбері та найближчих околиць не виявить бажання відвідувати ці бали. Але Френка таке пояснення не задовольнило. Він відмовлявся повірити, що ті численні чепурні будинки, які бачив навколо себе, не дадуть потрібної для таких заходів кількості людей. І навіть коли перейшли до подробиць і до конкретних родин, усе одно не хотів визнавати, що штучність і незручність подібних компаній може мати суттєве значення і що будуть якісь труднощі, пов'язані з відновленням статус-кво наступного ранку. Він сперечався як молодий чоловік, що дуже любить потанцювати. І Ама з подивом пересвідчилася, що вестонівські риси в ньому переважали звички Черчелів. Здавалося, він успадкував усю життєрадісність і натхненність, бадюрий настрій і компанійські звички свого батька, не взявши нічого від гордовитості та стриманості Енскому. От гордовитості йому явно бракувало. Його байдужість до змішання соціальних станів межувала з нестачею витвіноченості розуму, Однак він не міг розважливо судити про те зло, яке вважав несуттєвим. Це було лише виявом його життєрадісної вдачі. Нарешті його переконали відійти від фасаду Краун-Ін, і оскільки тепер вони стояли майже напроти будинку, де мешкали бейці, Ема згадала про візит, що він намірявся нанести вчора. І спитала Френка, чи зробив він його. «Так, зробив. Звичайно ж зробив», – відповів Френк. «Я саме збирався про нього розповісти». Це був дуже вдалий візит Я побачився з усіма трьома дамами А вам дуже вдячний за вашу попереджувальну пораду Якби Балакуча тітонька захопила мене зненацька, то мені був би кінець Фактично мене спокусили нанести візит Від якого не було ніякого толку Для хвилин було б цілком достатньо І можливо цілком доречно Я сказав батькові, що неодмінно буду вдома раніше за нього Але вирватися не було ніякої можливості Не було жодної паузи на мій превеликий подив, коли він, ніде більше не знайшовши, зайшов туди за мною, то виявилося, що я просидів з ними майже три чверті години. Ця добра пані не дала мені жодного шансу втекти раніше. А що ви скажете про зовнішній вигляд міс Ферфакс? Вона виглядає хворою, дуже хворою. Тобто, наскільки це взагалі можна сказати про молоду жінку? Але такий вираз обличчя просто неприпустимий, правда ж, місіс Вестон? Жінкам неприпустимо виглядати хворими. А якщо серйозно, то міс Ферфакс зазвичай така бліда, що майже завжди виникає враження, наче вона хвора. Гідний всякого жалю колір обличчя. Ема з цим не погодилась і заходилась енергійно захищати колір обличчя міс Ферфакс. Так, він ніколи не був надто гарним. Але вона відмовляється погодитися з тим, що загалом він має хворобливий відтінок. Навпаки... М'якість і ніжність цієї шкіри надають особливої витонченісті характеру її обличчя. Він вислухав її з належною вічливостю. Визнав, що від багатьох чув подібне. Але все одно мусить зізнатися, що на його думку ніщо не може компенсувати нестачу здорового рум'янцю. Там дариси обличчя пересічні. Чудовий колір обличчя їм надає краси. Там же дариси обличчя гарні, то ефект буває... На щастя, він не встиг розповісти, яким буває ефект Гаразд, мовила Емма У кожного свій смак Якщо не брати до уваги колір обличчя, то вона не може вам не подобатися Френк похитав головою і посміхнувся Я не можу відділити міс Ферфакс від кольору її обличчя Ви знає, часто бачились у Аймоті Часто бували в одному і тому ж товаристві Саме в цей момент вони наближалися до крамниці Форда, і він похапливо вигукнув. Ба це, напевно, та сама крамниця, котру кожен відвідує щодня, як розповідав мені батько. Він каже, що сам приходить до Гайбері шість днів на тиждень і завжди щось тут купує. Якщо це не обтяжить вас, будь ласка, зайімо всередину, аби я міг довести свою приналежність до цього місця, аби я відчув себе справжнім мешканцем Гайбері. Я мушу щось придбати у Форда. Це засвідчить мій статус вільного громадянина. Смію сподіватися, що тут є в продажу рукавички. О, звичайно ж, і рукавички, і все інше. Я просто в захваті від вашого патріотизму. У Гайбері вас просто обожнюватимуть. Як син містера Вестона, ви користувалися популярністю ще до вашого приїзду. Але якщо розщедритесь у Фордовій крамниці на півгінеї, то ця популярність зросте від ваших реальних чеснот. Вони війшли, і поки приносили і викладали на прилавок глянцеві, міцно перев'язані пакунки з написами «Менс Біверс» і «Йорк він мовив «Вибачте, міс Вудхаус, саме тоді, коли стався вибух у моїх патріотичних емоцій, ви хотіли щось сказати. Цікаво знати, що саме. Запевняю вас, надлишок популярності ніколи не компенсує мені браку особистих стосунків». Я просто запитала, чи ви часто бачилися з міс Ферфакс, і в якому товаристві вона оберталась у Веймуті. Тепер, коли ваше запитання стало мені зрозумілим, я мушу заявити, що воно надто некоректне. Жінки завжди вважають себе вправні визначати міру знайомства. Напевне, міс Ферфакс вже встигла викласти вам власну версію. Я не намагатимуся сказати більше, ніж дозволила собі вона. Огодібо, ви відповідаєте з такою ж обережною обачливістю, як і вона але її розповідь про будь-що залишає стільки простору для здогадок, вона така стримана, так неохоче ділиться щонайменшими відомостями про будького, що, на мою думку, ви можете характеризувати ваше з нею знайомство як завгодно. Он воно як. Що ж, тоді я скажу правду і вчинити так мені буде найзручніше. Я часто зустрічаю її у Веймуті. Я трохи знався з Кембеллами у Лондоні. І у Веймоті ми оберталися здебільшого в одному і тому ж товаристві. Полковник Кембелл – людина дуже приємна. А місіс Кембелл – жінка приєзна і добра. Всі вони мені подобалися. Значить, загалом вам відома життєва ситуація міс Ферфакс? Відомо, що її чекає? Так, дещо непевнено. Гадаю, що відома. Емо, ви торкайтесь з делікатної теми мовила посміхаючись місіс Вестон. «Не забувайте про мою присутність. Навряд чи містер Франк Черчилль знатиме, що казати, коли ви говоритимете про життєву ситуацію міс Ферфакс. Давайте я трохи відійду». «Я і справді не подумала про місіс Вестон», – сказала Емма, «тому що вона завжди була мені подругою. моєю любою подругою». Схоже, що він цілком зрозумів таке почуття і віддав йому належне. Після копівлі рукавичок вони вийшли з крамниці, і Френк Черчилль запитав «А ви ніколи не чули, як дівчина, про яку ми говорили, грає на роялі?» «Як це не чула?» – відповіла Емма «Ви забуваєте, що вона часто буває в гайбері Скільки живу, я щороку слухаю її гру відтоді, як ми обидві почали музикувати Вона грає просто чарівно Ви і справді так вважаєте? Я хотів почути думку когось, хто про це дійсно здатен судити Мені здалося, що вона грає добре Тобто їй не бракує смаку, але я зовсім не розбираюся в цьому Люблю музику надзвичайно, але сам не граю і вважаю, що не маю права судити про те, як грають інші Я часто чув, що її гра викликає захоплення і маю доказ того, що її вважають доброю виконавицею Один пан, що любить музику і знається на ній, чоловік, який любив іншу жінку, був з нею заручений і ось-ось мав одружитися, ніколи не дозволяв тій жінці сідати за інструмент якщо за нього могла сісти пані, про яку ми говоримо. Коли була вона, то він не хотів слухати, як грає інша. Гадаю, коли йдеться про чоловіка, дуже обдарованого в музиці, то це є вагомим доказом. Дійсно, вагомий доказ, нічого не скажеш, – вигукнула Емма вкрай здивована. Так, значить, містер Діксон – людина надзвичайно обдарована музично. Від вас протягом півгодини ми довідуємося про всіх них більше, ніж міс Ферфак зволила повідати нам за півроку Так, мова йде саме про містера Діксона і міс Кемпбелл, і я вважаю це дуже вагомим доказом Безперечно, куди вже вагоміше? Поправді кажучи, такий вагомий, що коли б я опинилася на місці міс Кемпбелл, мені це було б неприємно «Я б не вибачила чоловікові більшої цікавості до музики, ніж до любові, схильності слухати, а не споглядати, виявляти більшу чутливість до красивих звуків, а не до моїх почуттів. Цікаво, як міс Кембл усе це переносила?» «Просто міс Ферфакс була її близькою подругою». «Слабка втіха», – розсміялася Емма. «Краще мати вподобану незнайомку, ніж близьку подругу». «Незнайомка прийде і піде» щоб, можливо, ніколи не повернутись, а дуже близька подруга завжди поруч, і завжди все робить краще, ніж ти сама. Бідолашна місіс Діксон. Поправді кажучи, я рада, що вона вийшла заміж і оселилася в Ірландії. Ви маєте рацію, це було не на користь, міс Кемпбелл, але, здається, вона цього не відчувала. Тим краще або тим гірше? Не знаю, що й сказати». Щоб не було її доброте чи її нетямущість, вияв дружби чи недостатня чутливість, гадаю, що все одно була одна особа, яка неодмінно це відчувала – міс Ферфакс власною персоною. Хто-хто, а вона обов'язково відчувала цю недоречну і небезпечну різницю. Щодо цього, то я не «О, не думайте, що я очікую оцінки почуттів міс Ферфакс от вас чи від когось іншого», ці почуття невідомі жодній людській істоті, крім тієї, яка їх зазнає. Здавалося, що між ними всіма було чудове взаєморозуміння, – почав було він, – але швидко перервався і додав. Однак я не можу сказати, якими були їхні істинні стосунки, що насправді відбувалося за кулісами. Можу сказати лише, що зовні все було пристойно, але ви, хто знав її з дитинства – Можете краще, ніж я судити про її вдачу і про те, як міс Ферфакс буде поводитися в критичних ситуаціях. Так, я знала її з дитинства. Ми зустрічались і як діти, і як дорослі жінки. Тому цілком природно припустити, що мусимо бути друзями. Але ми ніколи ними не були. Важко сказати, чому так сталося. Можливо, був гріх і з мого боку, бо я терпіти не могла дівчат, яких обожнювали і з якими носилися, мов дурні з писаною торбою. Що й робила її тітка, бабця і всі знайомі. А ще її замкненість я ніколи не відчувала симпатію до таких потайливих людей. Що ж, це дійсно надзвичайно неприємна риса, сказав Френк. Безперечно, часто вона буває дуже корисною, але приємною ніколи. У замкненості людині безпечно, але відтак їй бракує привабливості. Неможливо відчувати симпатію до людини потайливої. Можливо коли ця замкненість не стосується тебе самої, і тим сильнішою буде тоді симпатія. Тепер мені як ніколи потрібна подруга чи приємна компаньонка. Навіщо ж до її пошуків мені ще й додавати клопоти з подоланням чиєїсь замкненості? Про нашу зміст Ферфакс дружбу і мови бути не може. Я не маю підстав думати про неї погано. Абсолютно ніяких, окрім от її надзвичайної і незмінної обережності в словах і поведінці. О того страху сказати про коїсь щось чітке і виразне. І це породжує підозри, що їй є що переховувати. Він погодився з нею цілком. Після такої довгої прогулянки і такої подібності думок в Еме з'явилося відчуття, що вони знайомі вже давно і дуже добре. Якось не вірилося, що це була лише друга їхня зустріч. Френк виявився не зовсім таким, як вона очікувала. Менш прагматичним у деяких своїх переконаннях, Менш схожим на зіпсовану дитину багатих батьків, а значить кращим Його погляди здавалися поміркованими, почуття приязними і теплими Особливо вразила її манера, у якій Френк споглядав будинок містера Елтона На який, і на церкву теж, він ходив дивитися, причому не погодившись із ними в тому, що будинок цей має багато недоліків Ні, він не вважає, що це поганий дім, його власник зовсім не потребує співчуття а якщо в ньому житиме ще й кохана жінка, то про яке співчуття може йтися взагалі. В цьому домі безперечно вистачить місця для всіляких мислимих зручностей. Треба бути ідіотом, щоб бажати більшого. Місіс Вестон засміялась і сказала, що він не знає, про що говорить. Сам, звикши тільки до великого будинку, ніколи не задумуючись над тими численними перевагами і зручностями, що пов'язані з такими розмірами, Френк не міг реально судити про прикрості, що чекають у маленькому будинку. Але Ема сприйняла його слова як ознаку того, що в дійсності він знає, про що говорить. І що в такий спосіб він виявив дуже схвальний намір, якомога скоріше почати самостійне життя. І одружитися, виходячи при цьому з високих міркувань. Може, Френк і не усвідомлює тих загроз для миру в сім'ї, що інколи несуть із собою відсутність приміщення для економки – чи погана буфетна, але він прекрасно відчуває, що Венскомі йому не бути щасливим. А коли знайде свою любов, то радо поступиться частиною багатства заради того, щоб якомога раніше почати самостійне життя. Емма Джейн Остін Книга друга, розділ сьомий те гарне враження, що його справив на Ему Франк Черчилль, дещо зіпсувалося наступного дня, коли вона довідалася, що він поїхав до Лондона тільки для того, щоб зробити зачіску. Казали, що ця несподівана забаганка спала йому на думку під час сніданку, тож він послав за фаєтоном і від'їхав, сподіваючись повернутися до обіду. І все це для того лише, щоб підстригтися. Звичайно ж, нічого особливо поганого в тому, що з такого дріб'язкового приводу він збирався проїхати 16 миль туди і 16 назад, не було. Але все це відгонило недоладністю і фатівством. А поставитися до цього схвально вона не могла. Це суперечило і здоровому глузду, і ощадливості, і навіть ставило під сумнів ту безкорисливу доброту, яку вона завбачила в ньому вчора. Марнославство, екстравагантність, прагнення до перемін, непосидючість, аби тільки щось робити, добре, погане, все одно, неповага до почуттів містера Місіс Вестон, байдужість до того, як загал сприйме його поведінку, у всьому цьому Ема готова була його звинуватити. Батько ж лише обізвав його франтом і поставився до цього як документної історії, не більше. Але видно було, що Місіс Вестон це явно не сподобалося бо вона намагалась якомога швидше закрити цю тему. Зазначивши тільки, що у молодих людей свої маленькі диватства. Емма бачила, що за винятком цієї примхи її подруга поки що мала тільки гарні враження про Френка. Місіс Вестон нахвалитися не могла, яким приємним і вічливим компаньоном він виявився. Як багато приємних рис характеру мав узагалі. Він показав себе людиною відкритої вдачі, бадьорою і життєрадісною. Нічого поганого в його поглядах, що були здебільшого дуже правильними. Вона не вбачала. Про батька відгукувався з теплотою і повагою, любив розповідати про нього, зазначаючи, що якби йому дали спокій, то він був би найкращою людиною у світі. Говорити про його любов до тітки не доводилось, але він із вдячністю визнавав її доброту і завжди волів відгукуватися про неї не інакше, як з повагою. Усе це було багатообіцяючим. Якби не ота прикра примха стосовно зачіски, не було б інших причин вважати, що він недостойний тієї надзвичайної честі, якою Емма наділила його у своїй уяві. Честі, якщо не бути в неї закоханим, то майже закоханим і врятованим лише завдяки її власній байдужості, бо вона залишилася твердою у своєму небажанні виходити заміж. Коротше кажучи, честі, згідно з думкою їхніх спільних знайомих, бути й майбутнім обранцем. Містер Вестон, зі свого боку, вказав на ще одну неабияку сприятливу обставину. Він дав їй зрозуміти, що Френк захоплюється нею надзвичайно, вважає її дуже гарною і чарівною, тож при всіх тих численних позитивних моментах Ема не поспішала судити про нього суворо. Зазначила ж місіс Вестон, що у молодих людей свої маленькі дивацтва. Але серед нових френкових знайомих був у Сарі один чоловік, що ставився до нього не так поблажливо-доброзичливо, як інші. Загалом у всіх парафіях Донвелла і Гальбарі до Френка ставилися з теплотою надзвичайною. Йому, як красенню молодику, пробачалося багато. Йому, хто посміхався так часто і так гарно умів робити поклони. Та була серед загалу одна особа, на суворі судження якої ні поклони, ні посмішки не мали ніякого пом'якшувального впливу. Містер Найтлі. Про несподівану поїздку Френка до Лондона йому розповіли в Гартфілді. Якусь мить він мовчав, а потім сказав наче сам собі, крізь газету, що тримав у руках. Хм, пусто порожній, дурнуватий телепень, як я і говорив. Ема хотіла було заперечити, але миттєве спостереження переконало її, що це було сказано лише для того, щоб відвести душу, а не для того, щоб роздратувати. Тому вона вирішила не реагувати на репліку містера Найтлі. Хоча, з одного боку, цього ранку містер і місіс Вестон принесли і не дуже добру звістку. З іншого її візит став дуже доречним, бо за той час, що вони були в Гартфілді, сталася подія, котра змусила Ему звернутися до них за порадою, а обставиною ще більш сприятливою було те, що вона отримала саме таку пораду, яку хотіла. Сталося ось що родина Коулів мешкала в Гартфілді ось уже декілька років. Це були люди надзвичайно гарні, приязні, з широкими поглядами і без надмірних претензій. Але з іншого боку, вони були низького походження, зі стану торговців, і якоюсь особливою витонченістю манер не вирізнялися. Коли вони тільки приїхали в ці краї, то жили відповідно до своїх доходів. Тихо, уникаючи великих компаній і тому витрачаючи небагато грошей. Але за останні рік-два їх прибутки значно зросли. Будинок, що вони мали в Лондоні, став давати більші прибутки. Та й взагалі доля всміхалася їм. Разом із багатством зросли їхні потреби. Захотілося більшого будинку, ширшої компанії. Вони зробили прибудову, збільшили кількість слуг, почали витрачати більше грошей на всілякі потреби. І на цей час своїм багатством і стилем життя поступалися лише Гартфілдській родині. Коли були люди компанійські? мали нову столову кімнату, тож усі налаштувалися на те, що вони даватимуть обіди. І дійсно, декілька заходів вже відбулося. Присутніми на них були здебільшого неодружні чоловіки. На думку Емми, вони навряд чи наважилися б запрошувати сім'ї найкращі та найдостойніші з Донвела, Гартфілда чи з Ренделлза. Ніщо б не змусило піти її, якби вони запросили. Вона жалкувала, що всім відомі доброзичливі манери її батька тільки зменшать ту вагомість, яку вона хотіла б надати своїй відмові. по своєму моколи були гідні всілякої похвали, але не їм було визначати умови, на яких вони запрошуватимуть до себе, вищі за статусом родини. І урок цей, боялася Ема, зможе подати їм лише вона, бо на містера Найтлі було мало надії, не кажучи вже про містера Вестона. Але вона встигла визначитися щодо такого запрошення багато тижнів назад. І коли образу було нарешті нанесено саме їй, то це викликало у неї абсолютно інші почуття. У Донвалі та Ренолзі свої запрошення отримали. А вони з батьком – ні. Емі було недостатньо пояснень місіс Вестон. Навряд чи вони наважаться бути з вами за пані брата. Вони ж знають, що ви наобідаєте в гостях. У неї з'явилися сумніви щодо власної здатності відмовити, якби запрошення таки надійшло. А опісля, коли знову і знову виникала думка про те, що на запланованому вколі ввечері зберуться саме ті, чиє товариство було для неї таким дорогим, вона вже не знала, чи могла відповісти відмовою. На тому вечорі мали бути і Гарієт, і Бейци. Вони говорили про це позавчора, коли прогулювалися до Гайбері. А Франк-Чахчер щиросердно бідкався, що там не буде Емми. «А на завершення вечора будуть танці?» – таким було його запитання. Сама можливість цього ще більше збурила її почуття. І та велична самотність, в якій вона лишилася, була слабкою втіхою, незважаючи на те, що її ігнорування можна було розцінити як комплімент. Якраз отримання запрошення від Коулів у той час, коли Вестони були в Гартфілді, зробили їхню присутність там такою бажаною, Бо хоча по прочитанні першою реплікою Еми було «На це неодмінно треба відповісти відмовою», вона не надто барилася спитатися в них, як їй годиться вчинити. Вони порадили їй піти, Ема швидко погодилася з цією дуже доречною порадою. Вона визнавала, що беручи все до уваги, не можна було сказати, що їй зовсім не хотілося йти на той вечір. Запорушення від Коулів було складене належним чином. Його стиль був пронизаний непідробною повагою і підкресленою поштивістю по відношенню до її батька. Вони писали, що виявили б таку честь і раніше, але очікували на отримання з Лондона складеної ширми, котра, як вони сподіваються, захистить містера Вудхауса від протягів. Щоб мати додаткову змогу, переконати його дати згоду ущасливити товариство своєю присутністю. В цілому її не треба було переконувати на довго. Поміж собою вони швидко вирішили, як зробити так, аби це не позначилося негативно на його комфорті. Наскільки можна розраховувати на те, що місіс Годард, а може й місіс Бейтс, складуть йому компанію. Містера Вудхауса слід було вмовити погодитися, щоб його дочка пішла на званий обід у день, що був уже не за горами, і провела ціліснікий вечір без нього. Стосовно ж присутності на вечері самого містера Вудхауса то Ема хотіла переконати його в небажаності такого наміру. Година буде пізня, людей надто багато. Він недовго опирався. «Я не в захваті від обідніх візитів», – мовив містер Вудхаус. «І ніколи не був. Та й Ема теж. Пізня година нам не підходить». Шкода, що містер і місіс Коул так учинили. От коли б вони прийшли до нас якось наступного літа, попили б чаю, погуляли б із нами, ми гуляємо в зручний час – Тож їм не довелося повертатися додому у вологій темряві Не доведи господи потрапити у вечірню росу влітку Однак якщо вони вже так хочуть бачити Ему на цьому обіді І оскільки за неї буде кому потурбуватися Бо там будете ви двоє та містер Найтлі То я особливо не заперечуватиму За умови що погода буде така як слід Ні сира, ні холодна, ні вітряна Потім звертаючись до місіс Вестон з м'яким докором От бачите місі Тейлор коли б ви не вийшли заміж, то залишилися б вдома зі мною. «Гаразд, сер, вигукнув містер Вестон. «Раз я забрав от вас міс Тейлор, то тепер зобов'язаний по можливості кимось її замінити. Якщо буде ваша ласка, то я швиденько заскочу до місіс Годдард. Але думка про щось зроблене швиденько тільки посилил занепокоєння містера Вудхауса. Жінки краще знали, як це занепокоєння вгамувати. Містру Вестону втручатися не треба. А все необхідно підготувати заздалегідь. Завдяки такому обходженню містер Вудхаус заспокоївся настільки, що почав розмовляти своїм звичайним тоном. Він буде радий бачити місіс Годард. Місіс Годард він дуже поважає. Нехай Емма черкне її рядок і запросить її. А Джеймс нехай віднесе записку. Але перш за все треба написати відповідь місіс Коул. Люба, моя, вислови свої вибачення в щонайчемніший спосіб. Скажи, що я людина невічна і тому змушений дати негативну відповідь на їхнє вічливе запрошення. А почни, звичайно ж, із виразів вдячності. Та ти і так знаєш, що писати. Мені не треба тобі вказувати, що робити. Треба не забути загадати Джеймсу, що карета потрібна на вівторок. Коли з тобою він, то я спокійний. Після того, як вони зробили новий під'їзний шлях, ми були там не більше разу. «Але все ж я не сумніваюся, що Джеймс довезе тебе туди цілою і неушкодженою. А як ви приїдете, ти мусиш сказати Джеймсу, коли йому слід приїхати і забрати тебе. Краще назви більш ранню годину. Навряд чи тобі сподобається засиджуватися там допізна. Вже після чаювання ти будеш дуже втомленою». «Але ти ж не хочеш, аби я поїхала до того, як втомлюся, тату?» «О ні, серденько, але ти втомишся досить швидко». Там буде сила-сила на людей, і всі вони говоритимуть одночасно. Тебе дратуватиме шум. Але ж, шановний добродію, скрикнув містер Вестон, якщо Ема поїде на рано, це порушить компанію і вечір припиниться. Невелика біда, відповів містер Вудхаус. Чим скоріше припиниться вечір, тим краще. А як же коули? Ви не подумали про коулів? Якщо Ема поїде відразу після чаювання, то це можуть розцінити як образу. Вони – люди доброзичливі і без особливих претензій. Та все ж, коли хтось поспішатиме додому, то це навряд чи їх утішить. Тим більше, коли так вчинить міс Вудхаус, а не хтось інший із присутніх. Ви ж не бажаєте образити чи принизити коулів, правда, сер? Мало є таких доброзичливих та люб'язних людей, як вони. До того ж, ось уже десять років, як коули наші сусіди. Ні, ні за що на світі. «Містер Вестон, я дуже вдячний вам за ваше нагадування. Дуже не хотілося б завдати їм прикрощів. Я знаю, що вони люди дуже достойні. Пері розповідав мені, що містер Коул пиво на дух не переносить. З його вигляду цього не скажеш. Але містер Коул страждає від розлиття жовчі. Дуже страждає». «Ні, я не завдав їм ніяких прикрощів. Моя люба Емо, нам треба на це зважати. Знаєш що, ніж ризикувати образити господарів, Краще затримайся довше, ніж тобі хотітиметься. І не звертай увагу на втому. Серед друзів, я певен, тобі нічого не загрожуватиме. Ну, звичайно ж, тату. За себе я зовсім не боюся. Якби не ти, то я не побоялася б залишитися допізна, як місіс Вестон. Я просто не хочу, щоб ти сидів і чекав на мене. Я зовсім не боюсь, що тобі буде нецікаво з місіс Годдард. Вона любить грати в пікет, ти ж знаєш. Але коли вона поїде додому... Я боюсь, що ти сидітимеш самотою, замість того, щоб лягти спати в свій звичний час. І думка про це може зовсім позбавити мене спокою. Пообіцяй, що не сидітимеш і не чекатимеш на мене. Він пообіцяв за умови деяких обіцянок з її боку. Наприклад, якщо вона змерзне по дорозі, то належним чином зігріється. Якщо зголодніє, то що-небудь поїсть. І що її служниця дочекається її приїзду. А Серлі Дворецький, як завжди, доглянуть, щоб у домі все було гаразд. Емма. Джейн Остін. Книга друга, розділ восьмий. Френк Черчилль повернувся. І у Гартфілді не знали, запізнився він до обіду в домі свого батька чи ні. Бо містеру Вестону дуже хотілося, щоб його син сподобався містеру Вудхаусу. Тож чому б не приховати якийсь недолік, якщо його можна приховати? Він повернувся підстрижений і весело та щиросердо себе сміявся. Але, здавалося, не відчував при цьому ніякого сорому за свій вчинок. Йому було байдуже до довжини свого волосся. На його обличчі не відобразилося ніякого сум'яття. Не шкодував він ні за витраченими грошима, ні взагалі. Почувався прекрасно. Він був таким же безтурботним і життєрадісним, як і завжди. Тож Емма, побачивши його, мовчки моралізувала таким чином. Не знаю, чи мусить так бути, але безперечно, що дурощі перестають бути дурощами, якщо їх у нахабний манер вчиняють люди розумні. Злі вибрики завжди будуть злими вибриками, але дурість не завжди буде дурістю. Все залежить від вдачі того, хто її скоює. Містер Найтлі, Френк зовсім не пустопорожній молодий телепень. Він або пишатиметься своїм вчинком, або соромитиметься його. Це або хвалькуватість дженджика, або недолугість натури надто слабкої, щоб захищати власне марнославство. Аж ніяк він не є ні постопорожнім, ні дурнуватим. Прийшов вівторок, а разом з ним приємна перспектива побачити його знову, причому на триваліше, ніж досі час, придивитися до його поведінки на людях і зробити відповідні висновки. А саме, що його манери означатимуть для неї самої. Вирішити, чи довго ще потрібно буде напускати на себе байдужий вигляд і уявити можливу реакцію всіх тих, хто вперше побачить їх разом. Попри те, що вечір мав відбутись у містера Коула, Емму панували радісні перечуття. Але вона не могла забути, що серед недоліків містера Елтона, навіть у ті дні, коли він був у фаворі, жоден не турбував їй більше, аніж його звичка обідати в містера Коула. Комфорт її тата було забезпечено більш, ніж достатньо. Зголосилися пройти і місіс Бейтс, і місіс Годард. Тож перед від'їздом останній обов'язок ввічливості полягав у тому, що висловити обом дамам вдячність, коли вони сиділи всі разом після обіду. І поки містер Вудхаус висловлював захоплення красою її сукні, запропонувати їм по великому шматку торта і повній склянці вина щоб зробити все від неї залежне і компенсувати те вимушене самообмеження, до якого їх може змусити турботи її татуся про їхні фігури. Раніше вона розпоряджалася подати їм розкішний обід, і їй хотілося сподіватися, що батько дозволив їм його з'їсти. До будинку Коулі вона під'їжджала за чиєюсь каретою і зраділа, коли побачила, що то була карета містера Натлі, Бо своїх коней містер Натлі не держав. Вільних коштів мав небагато. Зате маючи доволі здоров'я, жвавості і незалежності, забагато, на думку Емми, пересувався пішки і користувався каретою не так часто, як личило хазяїну Дон Велебі. У неї з'явилася можливість від щирого серця висловити своє схвалення, бо він іще й зупинився, щоб подати їй руку, коли вона виходила з карети. «Цього разу ви прибули, як і належить справжньому джентльмену, сказала вона. «Дуже рада вас бачити». Він подякував їй і зауважив. Мені надзвичайно пателонило, що ми прибули одночасно. Інакше